Jó estét kívánok! A Club Zenés Iradami Műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegét és beavat bennünket a számára meghatározó zenékbe is. A mai vendégünk Kis Tibor Nói író, köszönterek a stúdióban. Üdvözlet! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást! Jelenzetes szeret, hogy egy-egy témát körbeírsz, vagy egy-egy jelenséget, és fokozatosan haladsz egy lehetséges középpont felé. A beszélgetésünkben mi most egy ilyen kezdőkörből szeretném, ha elindulnánk. Ez pedig arra vonatkozna, hogy gyerekként is jellemző volt rá, hogy egyszerre benne vagy egy helyzetben, és közben kívülről is figyeled magad. Miképpen emlékszel például erre vissza? Ö, nagyon jó kérdés, mert pont van egy történetem erről, amit egyszerre nem meg írnom, de emlékszem arra, hogy a apám, aki egy ilyen lázadó típus volt, elvitt az óvodába, nem tudom, voltam öt éves. És valamiért, nem tudom, összeveztek az óvonőkkel ott reggel azon. Ez jellemző volt hogy a hivatalos... a, különböző, a hivatalosságok különböző képviselőivel szeretett így, hát újat húzni, vagy hát elég eletlenkedni. Hát nem az, hogy összeveztek azon, hogy most hát a mostanadrág van, és közben meg nyárban, és mindenki nadrág, de hogy egy ilyen komolytalan dolgon, és tudom azt, hogy az folyosan egy ilyen hisztérikus veszekedés volt. Elmentünk a busszal hűvösföldbe, ez volt nekünk a nagy kirándulás, az Óbester utcai óvodából, 81 mondjuk, és a buszon az óvonők arról beszéltek, hogy hát ez az apuka a bunkó volt, hogy hogy beszélt velük, ugye ezt én hallottam, és hát így véleményezték, nem tudtam teljesen nem tudtam teljesen azonosulni az apám hogy nyilván, tehát valamilyen szinten az óvodónak igazat tudtam adni. De azért mégis rossz lehetett. Hát nem, nem volt kellemes, és akkor hazamentem ott, meg, a, amikor hazértek a szüleim, vagy hát mind a ketten ott a konyhasztánál sorakozott, meg apám mondta ugyanezt, hogy mi történt az óvodában, és hogy mikor a parasztok voltak az óvodók, és hogy azok milyen egy, milyen, milyen hát hogy milyen érzéketlen és milyen. Hát, hogy hogy, is kis is, hipolt, hogy bántak ki Kisípolt szavakat mondhatnál, gondolom. Hát, ja, igen. Szóval, ez mondjuk, és ez volt kb. öt éves koromban, azt hiszem, hogy most lehet, hogy ezzel egyszerre túl sok választ is megadtam, még az áramkérdése is, mert végül is ez a, ez, a, ez a sehol nem állás, ez valószínűleg így már ott elkezdődött nálam, tehát hogy, mint hogyha így Valahogy a gényeimbe lenne ez, hogy így sehol nem, tudok, sehol nem tudok beállni, mert már azonnal észreveszem azt, hogy ott mi a gond, meg hogy máshol mi a gond, meg hogy mindenló mi a gond. Mint egy ilyen hinta lenne, ami hol ide visz, hol víz. De például nyilván a kezdőkör egy ö, finom kis passzakart lenni a labdarúgást irányába, hogy amikor gyerekként focisztál akkor ott, hogy egy csapatba benne vagy, és egy csapatba játszol, ott az például adott egy közösségiséget neked a Fradi? Hát erről is most nagyon nehéz lenne beszélni. Ez, megint, ez egy külön könyvtémája lehetne hogy milyen egy, milyen volt a 80-as években az utánpótlás nevelés. Tehát míg ott például ott találkoztam a Budapest vidék ellentéttel, 12 évesen, de valami egészen hihetetlen módon. Tehát, hogy milyen volt ez a narratíva, ami a Ferencvárosban a mi körünkben a vidékről élt, és amikor oda mentünk, akkor milyen narratívat kaptunk vissza. Tehát ez a klasszikus, hogy a hülye bunkós pestiek, akik nem tudom milyenek, mi meg lehet, mi, mi, mi, mi, mi meg ugye, mint közösség, amivel ugye hát ki, ki mennyire azonosult, hát nem volt könnyű azonosulni ebben. Mi meglenéztük őket, hogy ők meg a mucsai parasztok De ugye a... ezt 10, 12 évesen ez, ez egy, egy kijelentés, ez nem egy reflektív dolog, és ez ebbe vagy, de hát érzed, de hogy ez... Olyan hát olyan igen, Értem, igen. amiket viszont Tehát mondjuk e ezt azért nehéz, nehéz volt. Tehát emlékszem, a legdurabb jelenet az volt, amikor a... az egyik meccsal, Emlékszem, hogy nem, nem volt cipőm, és kölcsönkértem egy barátom cipőt, 45-ös cipőt, már másfél számmal, ne hogy két számmal, és ilyen be tettem le hát így teljesen szétment a lábam a meccsen, egy nagyon fontos meccs volt a Honvéddal, kikaptunk azt hiszem kettő ér, vagy valami esmi, és a végén arra emlékszem csak, hogy az egyik játékosunk, velem egykor úgy a csapattársam, az végig a másik játékos, aki akkor a csapatkapitány volt, hát üvölt szitta. Így cigány. Úgy cigány és így mentünk, vonultunkba az öltözőbe így 30 -an. Játékosok, szülők, edzők, és síri csönd, és csak ezt a fiút hallottuk. Akinek egyébként egy ismert futbolista volt az édesapja. Hamarosan innen folytatjuk, imár Kis Tibornói irodalmi munkásságát a állítva a beszélgetést, előtte azonban hallgassuk meg az első zenét, amely nem más, mint a Dél Cooper Quartet és a The Dictafone a Celadon Buffer című dal. Kis tibor íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az eddigi két könyved az inkognitó és az aludnot kellene egyszerre merőleges és párhuzamos is egymásra, azt gondolom nagyon sok a közös vonás, és nagyon sok az is sok olyan dolog van, amik különbözőek. De az erre vagy mondhatod, ezt a lehetséges foci könyvet az jutott eszembe, hogy ebben is mind a kettő benne lenne. Benne lenne a te perspektívád, az én könyv lehetőség, és nyilván benne lenne az, hogy miképpen ábrázolsz egy közeget, amely valamennyire független tőled, de közben meg mégis határán mozogsz? Tehát, ha ez egy könyv lenne, az is például ezzel a kettős szerkesztéssel szövődne? Hát egyrészt nem lenne könyv valószínűleg, másrészt ha lenne mégis, nagyon-nagyon minimális esélyt látok ennek, akkor az nem rólam szólna, tehát az nem egy én könyv lenne. Az, az a, az a közölről akarna beszélni, vagy, a, vagy, a, vagy arról a világról, amelyik, amelyik egyrészt elmúlt, másrészt soha nem fog elmúlni. Az, hogy neked az első könyved egy ö, erősen én központú könyv volt, miközben azt gondolom, hogy ö, Zsák olvashat az inkognitónak, hogyha csak az én felől olvassuk, és utána meg egy olyan szöveget írtál az kell ellenét, ami meg nagyon erősen egy távolabbi világot ábrázol, egy ők könyvet, ez egy számodra szükségszerű ritmus is volt? Tehát, hogy az elsőnek a inkognitónak kellett lenni, mivel paradox módon éppen, hogy felfeded magad? Ez, ez Szerintem ez a kérdés olyan -e van a választat, hogy így, hogy mondod, azzal tudom csak folytatni, hogy ha ritmus mondasz, akkor mi a következő eleme ennek a ritmusnak, vagy ennek a kép képletnek, vagy az a ez merre megy tovább? Hát most ez egy, ez, ez egy izgalmas kérdés. Legalábbis számolom, mert ugye egyrészt ott van az a, az, az egyre világosabb érzés bennem, hogy ez az, az én központú írás, ez, szerintem az inkognitóval ezt én tudtam. De ugyanakkor egy olyan témáról írtam egy én központú szöveget, ami, ami Hát, amit nem sokan vállalnak fel ebben az országban, vagy nem sokan beszélnek róla én központú módon. Ebből következőleg akármit csinálsz, mindig nem tudod magadra ezt lerúgni, és folyton visszakanyarodsz. És minden jobban kapálózzal, hogy te a távolítsad magadtól ezt az én központú írást, meg az én központú megjelenéseidet, és mondjuk a magán az irodalmi értéken keresztül kerüljél a középpontba, vagy bármi máson keresztül kerül a középpontba, mint nem az én központoságban van, nem ezen a transz tematikán, vagy transneműség neműség tematikán, hát ez egy nagyon nehéz, és szinte most úgy látom, hogy egy lehetetlen feladat. Tehát, hogy ezzel nem lehet megbirkózni, ezt el kell fogadni, hogy így van, és egyszerűen meg kell próbálni megtalálni benne a... Viszont amit tehetek, az az, hogy ha már ezt látom, akkor a... A, a legalább a regényeimben, vagy az írásaimban, mondjuk a regényeimet gondolom, mert mert szeretnék regényeket írni, abban ezt a végsőkig elvinni az én központoságtól. Éppen amiatt, mert, mert hogy még, még kevésbé szeretném, hogy a, az irodalmi munkásságomat, vagy az irodalmi tevékenységmet azonosítsák a személyemmel. Igen, ráadásul az inkognitó, amikor megjelent és amikor írtad, akkor egy olyan térbe érkezett meg, amely erre máshogyan szerintem akkor, mintha kevésbé lett volna fogékony, kevésbé volt ez a téma annyira állítva. viszont azóta pedig ö, zsákszámra kapod gyakorlatilag a kérdéseket ezzel kapcsolatban. És például most, amikor az inkognitó újra megjelent, akkor ez okozott egy dilemmát, hogy esetleg belenyúlja a szövegbe, vagy volt valami, képződött valamilyen távolságod a ezzel a korábbi könyveddel illetve miképpen éled meg ezt a helyzetet, hogy ö, erről igen sok-sokan faggatnak téged? Hát ez azért nagyon nehéz helyzet, mert amikor azt a könyvet kiadtam, 2000, ké, megírtam és kiadta az Alexandra kiadó 2010-ben, akkor bennem egy nagyon erős félelem volt arra, hogy na most akkor ilyen tábla leszek hogy egy ilyen könyvet megírtam, és ezt beazonosíthatóan a szerző azonos nagyjából azzal a narrátorral, aki a könyvet hát végig, végig beszéli, vagy végig mondja de szerencsére végülis ez nem történt meg. És akkor azt kell, mondjam, hogy ilyen tök normális reakciók voltak. No, ahogy, de ahogy te mondod, nem keltett akkor a feltűnést, normális, óvatos, udvarias reakciók voltak, így tudom, szerintem. Tehát az foglalni. irodalmi körönbelül belül szerintem jó, de szerintem Nem csak kapott. ott, hanem úgy azok részéről is, akik nem az irodalmi uh -huh. oldalról nézték. Tehát azért elég sok. Most mit mondjak, az RTL klube is szerepeltem, meg egy csomó olyan helyen szerepeltem az ami nem, ami nem a. Tehát ugye, nem egy csomó, de volt több ilyen, ami nem teljesen az irodalmi élet, és ott is mindig. A lehetőleg legnagyobb, hogy is mondjam, tiszteletet éreztem, vagy, vagy, vagy, vagy egyáltalán kíváncsiságot, és nem mást. És ez a mostani megjelenés, amikor egy, egy, elvileg egy máskorba vagyunk, hát most ez nekem nagyon akut, nem szeretnék erre most igazából az egész adás is bemetne erre a témára, de tényleg szeretném összefoglalni csak ebbe a, ebbe a válaszba, hogy, hogy annyira ez az egész transzneműség téma, ez annyira, annyira az elmúlt egy-két évben, annyira. Ö, ilyen porondra került, hogy, és nem csak, és nem csak a, tehát most nem sorba azt, hogy a, a oldali politikától egészen e, transzkritikus, vagy még ennél is rosszabb, csak nem akarok kéllemezni senkit, mondjuk ilyen transzellenes, vagy, vagy transzidentitást megkérd, lé, transzidentitás, megkérdő, transzidentitás létszíjogosultságát megkérdező feminista irányzatokon keresztül a mindennapi e, újságcikkek és nem tudom miknek egy ilyen hisztéria kampánya közepette ez a kérdés. Most én, én úgy érzékelem, hogy már kb. így a, tehát a melegekről már senki nem beszél, most nincs meleg téma, most, most a transztéma van ilyen rohatterősen. Tehát, hogy most csomó olyan dolog, ami olyan dologgal riogatják az embereket, vagy olyan dolgok, olyan, olyan hát egyébként főleg angol száz, mert nyugat európai fejleményeket vesznek itt szó szerint, tehát hogy majd itt is ez lesz, hogy nem tudom én, három, harmadik nemű WC, meg, meg, meg, meg, meg, meg, hogy nem tudom, én 8 éves gyerekeket hormonkezelésé, és majd a te meg telezőmegének, és azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon bonyolult kérdések, és szerintem a trans közösségem belül is rengeteg kritikusa van ennek, sőt, szerintem ezt nem tudom megíteni, nem is dolgom. Én, én tudom, hogy én ezt, hogy állok, én valószínűleg egy normális országban egy konzervatív liberális lennék, ami, ami mondjuk meglepően hangzik, de tényleg így van, és lehet, hogy egy csomó transz kérdésben is konzervatív az álláspontom, de ettől Ettől fölgetlenül azt így látni, hogy erről a kérdésről most olyan indulatosan beszélnek az emberek, és ö, értelmes emberek is indulatokkal beszélnek, ezt nekem most szomorú látni. És egyébként nagyon-nagyon komoly ö, kérdéseket is lett fel a számomra a saját jövőbeli szerepvállalásommal kapcsolatban. Innen folytatjuk a beszélgetést, most jöjjön a következő zene, a fonotektől a Red Moon. Kis Tibor íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Ö, hát eredetileg újságíróként kezdted a pályádat, és most főleg az aludnot kellene sikere, meg az inkognit kiadása után pedig tárcákkal és interjúkkal jelensz meg nagyon sokszor a lapokba, és ö, meg kell élned azt, hogy miképpen intézményesülhet egy író, miképpen kérdik ki a véleményét adott esetben a könyvei kapcsán a transzneműségről, vagy a mélyszegénységben élőkről, meg ilyen társadalmi témákról hogy most miképpen látod annak a megszólalási terét, a lehetőségnek a megszólalási terét, hogy mit érdemes és mi az, amit te ezzel a mandátummal mondjuk így el tudsz mondani. És gondolok itt külön arra a Facebook csoportra, amit alapítottál a civilekről írók, ami nagyon fontos dolgot csinál. Azt hiszem, olyan civil szervezetekre hívja fel a figyelmet egy-egy író szövegén keresztül, akikről vagy nem tudunk semmit, vagy csak rettenetes álságos hazugságokat hallunk ezzel kapcsolatban, bizonyos hát, médiákból. Hát vagy egész egyszerűen csak arról beszélnek az írók ezekből a szövegekből hogy mit jelent a civilség fogalma, mit jelent, mit jelent tenni valamit a közérdekében. Tehát én azért inkább ebbe az irányba vinném el, mert, mert, mert, mert azért a szövegek nagy része tényleg inkább erről beszél, és nem arról, hogy most akkor kijelöljük a nem tudom melyik szervezet, és akkor azt körbehajnározzuk, hogy na hát milyen jó munkát végez, mert persze ez fontos, csak ez viszont nem egy író feladatot szerintem, hogy kvázi reklámozom az Mi lehet egy feladat? Hát ez a kérdés, ez jó kérdés, igen, próbálom kikerülni, ügyesen, ügyesen észrevettel. Hát én most már inkább azt mondom, hogy az illó feladat, hogy én az egész életemet arra az irányba irány, vittem el a kezdetektől, amióta tudatosan építem az életemet úgy, hogy mivel akarok foglalkozni, mivel akarok pénzt keresni, hogy egészen egyszerűen a szabadság a legfontosabb, és hogy semmilyen olyan kompromisszót nem akartam soha megkötni. Visszagondolva, valószínűleg azért kezdtem el nemzetközi fotós portálral komolyan foglalkozni, úgy is, hogy évekig ingyen csináltam, mert kb. az az egyetlen olyan dolog volt, mert azt láttam, hogy azt írok le, amit akarok, mert most a Krisztián Ronaldo nem fog fölölni telefonon, hogy te hülye bunkó, miért írtad le ezt rólam. Tehát, hogy így annyira messze van a tártól az én munkásságom, hogy igazából nem is. Tehát, hogy nincs egy ilyen közvetlen kapcsolat. És láttam az ismerősémmel, politikai újságírókon, fiatal irodalmárokon, akár nem sok, -sok ismerősömmel, hogy milyen hogy milyen megalkuvásokra, és meg milyen kompromisszokra ké ké kénytelenek, és én meg azt mondom, hogy erre nem nagyon voltam képes soha, és így most, mint író, akkor azt mondhatom, hogy azt mondom, amit akarok. Tehát, hogy innentől kezdve, ha erről akarok beszélni, akkor erről akarok beszélni, ha az majd nem fog tetszeni senkinek, akkor, akkor majd nem fognak elhívni vagy nem fogok is egyetérteni, stb. Nem, nem fogok kétségbe esni, ezt tom, csinálni, hogy elmondom, amit szeretnék, és írom, amit szeretek írni. Vagy ha nem kötik meg ezeket a kompromisszumokat, akkor úgy járhatnak, mint kiváló felvédéki kollégán gazdag József, aki rend után is szeretném kifejezni a szolidaritásunkat. Hát, hogy... kö kö, ez közös. Én is ugyanezt gondolom. Az előbb említetted a szabadságot, és az előző blokkunk végén pedig tettél egy fél mondatot azzal a kapcsolatban, hogy át kell gondolnod a jövőben, miképpen tudsz mondjuk megnyilvánulni, vagy jelen lenni. A kérdés nem provokatív akar lenni, hogy ez mit jelent? Hát nagyon egyszerű. Úgy, úgy mondanám, hogy, és az, ez most visszacsatolok az előző kérdésre, amire úgy éreztem, hogy szépen lekerekítettem, csak nem, nem, nem, nem tudtam igazán olyan választodni, amit tényleg szerettem volna, hogy az a, nagy, az, a nagy, az a nagyon érdekes, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évem azzal, tehát hogy tudjak szabadon élni, és ne csak gondolkodni meg könyveket írni, hanem élni a mindennapokban. És gyakorlatilag most azt látom, hogy ami a mindennapokban zajlik, körülöttem elmegyek bárhova, tök mindegy, hogy mi van rajtam, ki vagyok, és mindenki, van rajtam, nem tudom, mi van rajtam, gyakorlatilag csak pozitív visszasatolásaim vannak. De nem csak azoktól, akik tudják, hogy én egyébként ki vagyok, hanem azoktól, is, akik nem. Egyszerűen, egyszerűen azt látom, hogy a világban, ha az ember így mozog, akkor valahogy egy ilyen, egy ilyen pozitív rányú változást látok mindenféle olyan dolga a szemben, ami, ami, ami korábban sokkal nagyobb feltűnést kell. Tehát így is rengetegszer látom azt, hogy valaki megdöbben nem érti, hogy mi ez, de, de ezek az esetek 95 ában egyszerűen csak egy jogos és érthető meglepődések, és nem, nem, nem vált sohát agresszióba, vagy valami egész másba. És, és ez egy nagyon pozitív folyamat, és nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat köszöntek Pésnek is emiatt egyébként, hogy az egy olyan hely, ahol ezt mondjuk meg lehet csinálni, vagy ahol ezt át lehet élni, és akkor itt kinyarodok vissza oda, hogy ehhez képest pedig a módja. A, akár az értelmiségnek a vita kultúrája is, vagy a vita szintje, vagy akár vagy a, most a politikát, meg a médiát nem is akarom mondani, mert arra egyszerűen nem lehet mit mondani, mert ha mondom, akkor, csak, akkor tényleg csak én is megint elborul az agyam. De hogy ami ehhez képest, akár csak a transzkritő gondolok zajlik, a virtuális, úgynevezett nyilvános életünkben, az minősítetetlen színvonalon van, és nem tükrözi vissza azt, ami, ami egyébként, amit ami én átleg. És nekem ez, a, ez való ez a tragikus, hogy így éled az életedet, a nehezét megcsinálod és ez csak azt látod, hogy úrja kell kezdeni onnan, hogy olyan cikkek jelenek meg, ahol a berátoznak meg nem tudom, miket írogatnak az emberről, másokról, meg még meg, hát mindenféle, mindenféle, olyan csoportokról, akiket ellenségnek jártanak ki. Kis Tibor Nóé a belső közlés mai vendége. Megkérném, hogy olvast fel a nekünk hozott szövegedet. Ez a szöveg, ez a, a Toldi, egy is pályázatra készült a könyvesblogon volt egy ilyen sorozat, meg volt egy dél-egy est nyáron. Ugye az arany évforduló kapcsán ugye 200, 200, arany 200 évad kapcsán. Van benne néhány csúnya szó, ezt most a ke két kedvenc, vagyis hogy a kedvenc reperemre, Boba Fettre fogom, akit ajánlok mindenki figyelni, mert házirepper. Szóval a csúnya szavakat azokat ő, azokat ő mondta, és azokat csak azért építettemben a szövegben, mert úgy érzem, hogy passzolnak hozzá. Térkövezés, virágosítás, baszki. Hé paraszt, melyik út megyen itt Budára?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 Én hallgattam, hogy szoktam. Ismerzt engem naptüzében, forgószélben, jeges szélben. Tőlem aztán atom támadás is jöhet, nekem mindegy. Szóval csak hallgattam és néztem azt a nagyfekete BMW-t, a szemem is belefájlult az erős nézésbe. Ők aztán hiába néztek, kerénytek ott a műanyag között, építjük át a körforgalmat. Térkövezés, virágosítás, baszki, virágokkal lesz majd a közepén hogy mezőkövest. Egynyül csak hordjuk a térkövet, meg nyomlálunk, a kertészek majd később jönnek. Tavaly a foci csapacsa dönyát építettük, a nyitó kaptunk egy gyinjejejet, meg egy sárga kék zászlót. Hímzéses minta a betonfalba faragva, nagyon ütés nem messze a főbejárattól. Matyó minta, arra mi nagyon büszkék vagyunk. Engem nem érdekel a politika, ha ásolt adnak a kezembe ások. Ha hát kasszálok. Ha meg nem adnak semmit, akkor a kezemmel is tudom kaparni a földet. A többiek máshogy vannak vele, henyelnek, lopják a napot, hortyónak a betonkeverő alatt. A tavasszal ki kellett takarítanunk a csatornát, egy hétig álltam derékig a jéghideg vízben, azóta alább olyan hamarabb jelzik, hogy eső lesz, mint az a tájszolgásos csávó a tévében, nem jut eszembe a neve. Dobáltam ki a vízben a műanyag flakonokat, azok meg az árak paratonul rajtam. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, kezdte szavalni a fecó, én meg csak hallgattam, ők meg csak röhögtek.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 Az élet szar. Havi 70 az élet kaporom a földet. A kábeleknek az a dolga, hogy az áramot vigye ide-oda, a fűrészpor akkor jó, aki burul az olaj. Tudok én minden munkavédelmi előírást, előrást, a az összeset. A műszakvezető ezzel kezdte két évvel ezelőtt, azóta se láttuk. Ez nem tesz jót a munkamarának. Belenyúl az egyik a festékbe, hogy megnézze, friss még A másik kezd a gerebével, azután megvan lepvöl, csomóval hulik ki a haja.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 inkább vedd a napszömegemet, amikor hozzám beszélsz. Éj, paraszt, mondhattam volna én is, de hiába mondom, mi bármit, nem érdekel az senkit. Kiganaljozzuk a csatornát, hogy a teras erre hogy alól gyönyörköze a hattyukat. 500 forint egy kávé, ráadásul nem is kávénak hívják, ki sem tudom mondani a nevét. Felhúzzuk nekik a stadiont, hogy együtt zabálhassák a víbben a kaviárt. Megépítjük nekik a körforgalmat, hogy gyorsabban visszajussanak Budapestre hogy még véletlenül se a lábukat a városaimba. Még nálunk könnyen néhány csúnya szó, a cipő, repülő nehézkő. Szívem szerint ezt mondtam volna a napszimója sofőrnek, de csak hallgattam, mert amit én gondolok, azt én csak gondolom, de nem szívesen mondom ki, inkább hallgatok. Áltunk ott a nagy határ mezőben, körülötti műanyagbóják, földre fektetett közlekedési táblák, sóderhalmok, húzalok, térkőkupacok, munkagépek, Betonkeverők meg néhány tíkka szöcskenyáj, azok is elhallgattak. Betöltötte a csend az egész pusztát, csak a motor duruzolt halkan, a sofőr kikönyökölt az ablakon. Fecó a, a pipacsat az árokparton, a átsülése megmozdult valaki. Melyik út menjén Bodára? Jó volna tudni, ugye? Nem kényerem a beszéd, úgyhogy inkább felemeltem a földről az egyik stoptáblát. Volt súly rendesen, főleg a betontalapzatnak, de hát anyám engem így nevelt. Gyerekkoromban krumplizsákokkal dobáloztunk, ilyen rudakkal mi most is csak szórakozunk. Néha a vállamra veszek egyet, két végére felülnek az unokatesóim, libikókázunk, vagy ahogy nálatok mondják döcizünk, jó kis hepaj. Szóval megfogtam a stoppáblát, hogy mutassam az utazpult Pest felé. Mint ha alumínium vált volna akarom, a karom, álltam a porban, nem véletlenül beciznek úgy a többiek, hogy Terminától. Nézzük egymást a Várt, hogy megremegjen a kezem, de arra ugyan várhatott. Ha én valamit megfogok, akkor az megvan van fogva. Ismersz engem. Tibor Nói íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Tempers Együttes Ace Wide Wider című szemet hallották vendégünk válogatásában. A két próza kötetet jelent eddig meg magyarul, és ezeknek most már vannak idegennyelvű kiadásai is, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy látod, hova érkeznek meg ezek a művek, ott hogy olvassák őket, illetve te, amikor ezeket a fordítókkal mondjuk dolgoztál együtt, akkor miképpen látod most a saját két eddigi könyvedet? Ez nagyon érdekes kérdés, mert, mert a fordító, nagyon sok válaszom van, az egyik konkrétan a fordítás és a fordítóval végzett munka az azért nagyon érdekes, mert, mert rengeteg olyan dolog derül ki, amit, amit az írás után még a legalaposabb szerkesztés is, mert azért nekem jó szerkesztő volt. Szóval szerkesztő szerkesztővel való közös munka után is oda-a oda, oda, oda kerülök a fordítva, és vissza, vissza elmegyek hozzá, és eljövök tőle egy papírral, amit elért hibákkal. Teljesen apró következetlenségek, amiket így. Egy fordító nyilván vesz, mert hogy neki annyira a nyelvnek egy olyan szintjével, szintjére le kell menni. Ennek az utolsó szótagot Pontosan. is teljesen kell érteni. Tehát, hogy a, ilyen, és emiatt a dolgot észre, amikből így az ember a fejhez csak, hogy hát igen, tényleg. Ez nagyon érdekes, hogy a, tehát hogy a szöveget hányfőképpen lehet olvasni. Ez nekem egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes élmény volt. Nyilván azért, mert szerencsére jó fordítóim vannak, voltak. Ugye a csehfordítást azt írsz, van végezte az Arunot a a német fordítást az Ádoléva ugyancsak az Arnold Kereléhez, és a, az Inkognitót pedig egy fiatal fordító, Daniel Vármus fordította lengyelre. Egyébként az utóbbi adnyiból a legérdekesebb, hogy novemberben jelent meg a könyv Lengyelországban, az Inkognitó, és már 12 kritikát kaptam vissza a Danieltől. Tehát, hogy 12 különböző helyen írt a kritikát a könyvre, ami nagyon-nagyon nagy szám szerintem. Már úgy értem a nagy számot, hogy magas szám, tehát, hogy persze örülök Istennek, nagy szám, de hogy. <laughs> de hogy egy elég nagy, tehát viszonylag nagy érdeklődés mutata, érdeklődésre ad példát. És ami még ebbe érdekes az az, hogy, hogy ott, ott nagyon sok, sok szövegből azt köszön vissza, hogy ez már ott voltak ilyen transz tematikájú könyvek, de hogy azok nem voltak irodalmi, ennyire irodalmi, amit te is mondtál, ugye, hogy a zsákutcás olvasat, ha az inkognitót úgy olvasott, hogy ez egy e per egy elmondás. És ott e, e, nagyon érdekes, hogy a könyv kapcsán több cikk kifejtette azt, hogy hogy ez, ez a könyv, mint ez a könyv meg beindíthatja akár Lennyorországba és az irodalmi tér, és a transzneműség az ilónamit térben való elhelyezkedését, és az erről folytatott vitákat. Tehát ezt a Dánjának mondtam, hogy remek folytassák, de nem nagyon szeretnék ebből részt nekem Magyarországon is elég. A... Éppen elég az idő. Tehát, hogy örülök annak, hogy ezt ott Magyarországba, folytatják de esetleg mondja el a végét, majd tíz év múlva, vagy mit értek. Hogy mi, vagy mi, ki, mire, ott, mire jutottak a lengyelek, de hogy én én most ebből tényleg kimaradnék. Még egy etap erejéig viszont vissza fogunk térni hozzá, kis Tibor Noéval beszélgettünk a belső közlés mai adásába. Előtte hallgassuk meg a következő általa választott számot Tim a Seven tavaly Mice a című dalt. A belső közlés utolsó beszélgető blokjához érkeztünk. Mai vendégünk kis Tibor Noé író. Az ő válogatásában fogjuk hallani nem sokára az utolsó számot, White, Wine, Tidegas, Plague című dalát. Erről még egy kicsit beszéljünk a zenékről, azokról, amiket most magaddal hoztál a stúdióba. Már csak azért is, mert a szövegeidnek is nagyon erős zeneisége van, a ritmus, tényleg az, hogy milyen zenék úsznak a háttérbe. A zenehallgatási szokásaidal miképp kapcsolódik össze, hogy az írásaidban is ennyiszor van mondjuk zene. Hát nagyon sokat, az... szóval igazából én nagyon nagy zenerajongó vagyok, és imádom a legkülönféle, mindenféle módon extrém műfajokat, de közben meg ugye a, a, a jó pop zenét is szerettem, tehát mikor a depes módtól nem tudom meddig mostanában olyan divatosak, ezek az ilyen trash pop dolgok, vagy ilyen még dark, dark pop, meg mindenféle műfaj van. Szóval nagyon nyitott vagyok a zenére, és és, és, és nagyon sokat hallgatok, hát az a baj, hogy amikor dolgozok és mondjuk uh, írok, akkor kizárólag csak ilyen ambient, vagy ilyen teljesen, teljesen ilyen, vagy zaj, tehát csak ezt ilyen lehet átmosó, Abszolút maximum, ilyen, vagy ilyen. Igen, mert minden már zavar. Amikor mondjuk tördelek, akkor tudok a azért szöveg is van, meg ének, vagy valami kicsit mozgalmasabb, de, de hát ahhoz uh, a, a, a, a, a munkához, amiben tényleg gondolkodni kell, és nagyon koncentrálni kell de inkább egy olyan zene jó, amit hogy másoknak ilyen pszichológusok írnak föl ilyen relaxációs kazettán, tehát kábbi azt csak mondjuk, én ezt jobb szeretem, hogyha, hogyha valami, valami olyan... Hát most mit, mi, miről beszéljek a... Van egy ilyen, van egy ilyen nagyon... Egy William Basinski nem szerző, akinek a... Van egy fantasztikus projektje, hát egy lehang -vég, végtelenül lehangoló projekt. Elke, neket megtalálgatta régi kazetta felvételeit, amikor ilyen zongoradarabokat írt a 80-as években és ugye észrevette azt, hogy ezek a kazetták, ezek roncsolódtak, és máshogy és akkor gyakorlatilag egy négylemezes konceptamot épített föl arra, hogy, a, hogy a, hogyan, hogyan ürül ki a zene, és hogy elindul egy, egy, egy zongorodallam, és a roncsolódás szándékosan ugye véghez viszi úgy, hogy a végén eljutunk addig, hogy a, mondjuk az egy perces lassú dallam, az a végén már csak egy, egy ilyen, az utolsó egy percnél mondjuk már csak három hangot hallasz, mert a többi megszűnt. De ugyanakkor az egészet hallod, mert a fejedben, mert 50 percig hallgattad előtte, tehát itt ilyen, és akkor még rengeteg-rengeteg ilyen jó ötlet van arra, hogy hogyan lehet olyan zenét csinálni, aminek a hallgatatotlanság határásról. Most úgy érzem, hogy kimutatlan az zenéket osztal, amiket így lehet, meg lehet hallgatni legalább. Mindjárt meg is hallgatjuk, akkor az utolsó számot, a már említett Wine tól a Zeitgeist Plagarist című dalt. White Wine című számával a mai adásunk végére értünk. Vendégünknek, Kis Tibor Nói írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, fölolvasta a szövegét és megmutatta nekünk a számára a meghatározó zenéket is. A jövő héten Marton Éva várja önöket, én pedig addig is bucsúzom Burgár Lajos Hangmester Társaságában. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. A műsorvezető szegőjánost hallották. BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.